на якому тримається ринкова економіка. Вони не просто замінили цей зв'язок чимось іншим, вони знищили його нанівець. Комунізм як суспільно-політична система не життєздатний не через те, що комуністичне суспільство неспроможне виробити достатньо матеріальних благ, чи надати достатню кількість послуг для задоволення власних потреб. Комунізм не може існувати тому, що люди, які виробляють блага чи надають послуги, поняття не мають, що конкретно потрібно тим, хто споживає ці блага чи користується послугами. За комунізму всі наявні в країні Засоби виробництва належать народу. Що це означає на практиці? Я не можу, сидячи в Рівному, одночасно володіти трактором у Донецькій області, тонкарним станком у Дніпропетровську та паровим пресом в Одесі. Оскільки народ за комунізму об'єктивно не може управляти тим, що йому не лежить засобами виробництва, а отже всією економікою, повинна керувати держава. Тобто хтось у державі має точно знати, що слід робити кожному міністерству, конструкторському бюро, заводу, колгоспу, врешті-решт кожному конкретному робітникові та колгоспникові. Іншими словами – Економіка в СРСР була плановою із з п'ятирічними звітними періодами. Для формування державних планів запровадили спеціальну інституцію – Державний плановий комітет Ради міністрів СРСР. Простіше – Держплан. На підставі зібраним Центральним статистичним управлінням ЦСУ даних, Держплан визначав, що, коли, кому і у яких кількостях потрібно виробляти. Довгих 70 років від моменту свого заснування Радянський Союз перебував у стані перманентної економічної кризи. Порівняно із Російською імперією 1913 року ВСРСР, 1953 року відбулося скорочення виробництва зерна на 3,5 мільйона тонн на рік проливи великої ігратої худоби на 4,5 мільйона рулів із 1963 року і до розвалу СРСР Закуповував хліб у Канаді та США уявляєте Одна з найбільших країн, що будь-коли з'являлася на глобусі з далеко не найчисленнішим населенням і з величезними незаселеними територіями була настільки неефективною в економічному сенсі, що не могла прогодувати сама себе. Дефіцит бюджету, колосальні витрати на утримання власної непомірної армії і урядів дружніх соціалістичних держав покривали лише з рахунок продажу ресурсів переважно нафти та газу довгих 70 років керівники Радянського союзу вперто ігнорували очевидне переконання що схема ССУ. Держплан виробництва працює, і не забуваючи наголошувати на тому, як паскудно живеться на Заході, який поганий капіталізм, за якого панує так звана анархія виробництва. Основоположну відмінність між двома системами можна продемонструвати на простому прикладі. Уявіть капіталіста-підприємця який випускає, скажімо, каструлі. На ринку переважно з ним працює десяток подібних бізнесменів, які також випускають каструлі. Однак наш капіталіст-каструльник робить усе мислими і немислими для того, щоб задовольнити споживача, для того, щоб покупець, який прийде на ринок, купив каструлю в нього, а не в конкурента. Він виготовляє якомога якісніші каструлі, розробляє кілька типів кастрюль різної форми, розмірів і кольору, ставить на них найменшу економічно доцільну ціну. І все для того, щоб асортимент припав до смаку споживачеві, щоб утерти носа суперникам і перемогти в конкурентній боротьбі. Якщо наш кастрюльник так не чинитиме, кастрюль у нього не купуватимуть. Відповідно, підприємство збанкрутує та припинить функціонування. А його місце на ринку займе хтось інший, той, хто робить кращі кастрюлі. Напевно, це жорстоко і, може, не зовсім справедливо. Але це працює. В Радянському Союзі все було інакше. Ті самі 10 підприємств, що випускають кастрюлі, отримували плани виробництва від Державного планового комітету, де було зазначено, які кастрюлі і в якій кількості ці підприємства повинні виготовляти протягом наступних п'яти років. Звідки держплан знав, скільки саме кастрюль протягом наступних п'яти років знадобиться радянським громадянам? Ані звідки? Прозвучить дико, але більшість радянських планів бралася зі стелі. Подумайте самі, фізично неможливо передбачити, скільки шкарпеток проведеться протягом п'яти років, скільки ручок відламається у чайників, скільки лампочок перегорить, скільки макаронів буде з'їдено. Перший вагомий недолік планового виробництва на основі держплану можна контролювати винятково кількісні показники, але в жодному разі не якісні. Через це більшість випущених у Радянському Союзі товарів була жахливо неякісною. Особливо це стосувалося товарів легкої промисловості, одягу, взуття, білизни, посуду,